Jo, det var så här, det var så här att en morgon kom fyra Jaffar in till Mats och Jens och de frågade, Mats, du som är sju år och har två, och nu har två syskon och oss förstås Jag menar, hur var det förut när du var liten och inte hade någon att leka med? Och vet du vad Mats svarar. Jo, han sa så här: Att när han var liten. Nu är det så här med den här sagan: Att om någon av er som hör på den här sagan just nu måste gå ut i ett annat rum för att hämta en docka eller en leksak. Eller gå ut och hämta saft i köket. Så kan ni höra mig ändå, för jag talar högt nu. Gå nu bara och hämta det ni ska göra. För ni kan höra vad jag säger ändå. För den här sagan hörs bra, eller hur? Ja, ni kan gå ut nu och hämta saft. Ni hör mig ändå, eller hur? Hör ni mig inte? Hallå? Hallå? Hör du mig? Är du ute i köket nu? Ja, det är bra. Du hämtar saft, va? Eller vad gör du? Jag hade... Hämtar dockan, ja, ja. Du hör mig ändå, bra. Jo, Mats sa så här att när han var liten och ensam och hade ganska tråkigt Då gjorde han så här Hörde du mig i köket? Hallå? Jo Det gjorde Mats så här Att han samlade alla skratt Han hörde I en stor påse För ibland hörde han skratt ute på stan Jag sa ute på stan sa jag Eller i parken Eller på stranden Och de fångade han Jag säger att de fångade han Med en hov Och stoppade in i påsen och sen när han var ledsen, och hade tråkigt, och var ensam Jag säger när han... När han var ensam, och hade tråkigt Jo, då satt han i sitt rum Eller låg i sin säng Och så öppnade han påsen och... Just det! Då hörde han på alla skratten som kom ut ur påsen Och du! Har du tänkt på det, att å, om man hör... Va? Jag står tillbaka nu igen. Har du hämtat saften nu? Ja, bra. hämtat dockan? Ja, då kan jag tala som vanligt då. Jo, har du tänkt på det, att om man är ledsen och börjar höra skratt så efter en stund smittar det av sig. Man börjar skratta själv. Hör får du höra här, om inte du skrattar om en stund själv. Nu ska jag sjunga en visa och skratt Men jag kan Därför Därför att Därför jag skrattar Ha ha ha ha!